Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden Och varade till nionde timmen Och vid nionde timmen ropade Jesus med högröst Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Några som stod en till hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa, låt oss se om Elia kommer att ta ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sa han. Den mannen måste ha varit Guds son. längre bort. Stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala, den Maria som var Jakob den yngre, och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen, och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.